ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Balëgër risaleëtë, waddaël amënëtë, wa nesahël umëtë, wa kashafël ghumëtë. Wa jahedë fi Allahi haqqë jihadih. Fë salawatu Allahi wa salamuhu alayhi. Wa ala alihi wa sahbihi y tëtëyibin tëtëhirin. Wa man tamaskë bë sunnëtih wa iqtëda bi hedihih ila ywmiddinë. Wa bërd. Falandarimët ita koin vëtëm allahu tëllartë madhruwarë vetëm Allahun e falëndarojmë dhe vetëm prejti ndihim dhe falje kërkojmë pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhamedin sallallahu aleyhu a sellem për familjen e ti, për shokt e ti dhe për të gjitha ta besimtar musliman që me besnikrije pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pastaj ndarshëm vlazar besimtar, të ndarshëm vlazar musliman vërtet ditët e këtij muaji të bekuar po kalojnë njëra pas tjetrës. Dhe sa më shumë që po e shtojm dashurin ndaj Allahut, aq më shumë po e shtojm edhe adhurimin, ibadetin ndaj Ti. Dhe sa më shumë po futemi me tërqenjen tonë në ibadet, në adhurim, aq më shpejt po ikin ditët edhe natët e këtij muaji të bekuar. Për isën mbra më lejen dhe ndihmën e Allahut, do të hyjmë në 10-shin e fundit të Ramazanit. Dhe kjo është faza kulminante. Ktu arrin besimtarët në kulminaciont e mirave të këti muaj të bekuar të Ramazanit. Andaj këto ditë dhe netë që povinë, së rasin besimtarët, musliman, ata që bojnë mirë, let i shtojnë veprat e tyre, e ata që bojnë keshë, let në dalën pak, edhe pak ditë edhe netë, let në dalën prej të këqiave. Muslimanët, anë e këndë ruzullit toksor, jenë përkushtuë me tërqenjenë, adhurimit i badetit, muslimanet e devotshëm, po i njallin netët e tyre me namaz, ndërsa muslimanet, që islamin e kanë vetëm si trashigimi, po i shkojnë netët që besa dhe ditët në gjumë, dhe s'poprijetojnë as një farë këndelje, e as një farë rizgjimi në këto ditët dhe netë muajt të bekuar të Ramazanit. Kërko një falje, televizioneve, gazetave, internetit, rjetëve sociale, shokve, kafiterive, thunë atyre pak jemi të zëndë, sepse jemi duke përfundue, jemi në finisht, në fund të muaj të bekuar të Ramazanit. Andaj nuk kemi shumë ko që t'juqasemi juve dhe t'merrimi me juve, që besa edhe gratë dhe burrat të, Ndërmjet veti pak letë ndalen dhe të mos i kushtojnë shumë rëndësi njën një i tjetërit, por leti kushtojnë rëndësive dhe vetës ma shumë. Po ashtu edhe tregjeve, edhe qendrave trektare, sa ma pak vizita në këto ditë dhe këto netë, sepse humbet koha, koha është e shtrejnët, atë e vlerëson vetëm a i që dinë, ndërsa ta shë nuk dinë, nuk dinë të vlerësojnë kohën. Andaj vlazen, këtë një Allahu ta ala në këto ditë edhe netë, seriosisht, edhe sincerisht, se vërtet ata që jënë seriosis në adhurim, në i badet, ata që jënë të sinqert, Allahu a mundësan që të realizohen kërkesat dëshirat e tyre. Ka shumë pun të më dha për të bërgjat tyre ditëve dhe netëve të funit, por një që është shumë e rëndësishme, dhe shpesher po e anashkalojmë e këtë vetë, Do të çasemi pak për disa minuta. Ës doaja, lutja që duhet bojmë Allahot, ta bëjmë para Allahut subhanahu wa taala. Çdo njeri prej nesh, çdo njeri prej nesh ka kërkesa, ka nevoja, ka dëshira të cilat nuk po realizohen. Koha po kalon, po ikën shpejt, vitet po shkojnë ndërsa shumë prej kërkesave tona nuk po realizohen. E dini pse o vllazër musliman? Sepse nuk i kemi adresuar lutjet kërkesat tona aty ku duhet mi adresuohen. Ai ço është i smur. Kërkesa e ti nevoja ti është që të shërohet. Nuk lënë derë të spitalit pa trokit. Qoft qoft spitalet publike apo private dhe në fund nuk gjenë ilaqë, dhe në fund nuk gjenë ilaqë, ndërsa ilaqë i ti është, ilaqë i ti është tek Allahu gjëllëshanuhu, nuk ka smundjen këtë botë që nuk ka ilaqë, nuk ka smundjen këtë botë që nuk ka shërim, vetëm dhjën dy procese që së ndalen, nuk i ndalë Allahu, pleqërin, mos me ndani me ndalë apo edhe vdekjen, ato me dashen apo pa dashen tonë, Me automatizu, me kalimin e ditve jave, muajve, viteve, ato povinë dhe përna gjejnë e ve Zda smundje të jeter ka i laq Nuk pritan i smuri me shku në shkup Në Tiran, në Beograd, në Stambol Në e për metropolet evropiane Me kërku shërimin Por disa të smur pritojnë Pritojnë me i qu durët me i thonë O shëruës i smundjeve më shër mua o shëruesi smundjeve te i kalom kët kriz por nëse ma lën mund sa më shumë që të bëj dorëm edhe të shpërblej hem për të friton me qit kokën në sjejde udhton me kar apo me autobus apo me avion ndërsa nuk udhton ni hapa dy me qit kokën në sjejde para allahut subhanahu ve teala Sa so, njërësot në këtë bot, ka të varfër, ka skamnor, ka nevejtar, nuk len qender sociale, nuk len institucion privat apo publik pa i trokit ndër, me i kërkue ndim që ta kalën krizën ekonomike, dhe harën kë, harën se aj që i te i kalën krizat ekonomike, është Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, trokitë në derë Allahut dhe thuaj ja Razak o furnizuesi i gjithësisë më furnizo mua me pasuri halal i vjen kashmi shumë dhurt dhe nuk e bën këto sepse edhe nuk është i bindur se do t'i ndihmon krijuesi ndërsa Allahu subhanahu wa taala po na drejtohet me fjalë të ëmbëlla me fjalë të buta me fjalë për këdhelse Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareb Kur të pyesin ty për mua, thot Allahu. Thu ju atyre, un jam afër tyre. O xhibu da'wat adaa idha da'an. I përgjigjem lutjes së lutsit, i përgjigjem kërkesës së kërkuesit, i përgjigjem nevojës së nevojtarit, kuraj me lut mua ku pa shkumën kështu në preinstitucionet tona. A keni pa dikën ndejë që thët kërkani, lëpni, se që katë lëpni kemi mjërdhën? Jo. Dhe që kanë me thonë vendet jenë caktume, jenë zëndë, konkursin e bojnë sa përsy e faqe, sepse ka nepotizm të skajshëm, ka familiarizm të skajshëm në preinstitucionet tona. Kanë marë njerëzit edhe prej arave, s'ka di që ka me bobo në shëfer të gjipit, Ajnë luk ka hybë ndashtë të në traktar Me kuaj e ka lavruaren E hybë atë në gjypë E umetet të i bondeshje Sa parja e bugjetit Të popullit Sa parët e taksabaguazve Shkojnë vetëm në blerën e makinave Në reparimin e tyre Sepse i vozisi njerëzit që s'janë Të zëtët për atë pun E si ka mundë si për po i drejtojsh njerëzve Për po i mshtetësh njerëzve Që ata s'kanë për veti E nuk pojmë shtetës kriusit Qaj ka bol Krejt na qaj jemi në bot Musliman dhe jo musliman Me ingrid duart Me i thonë Allahot For një zana me qka ne dëshirojmë Allahot si mund gënë Asa maja gjelpanës që merë ujë në ocean A mune pak shënë ujë të oceanit Me maja gjelpanës dhe jetë Asnë një erës më nëshë Kështu nuk hargjot pasur i Allahot Sa tri e treja kanë nevojë për me unë grit intelektualisht e bredin e për instituciones publike dhe private dhe zhedhin drejtimet që jënë ma të lehta, vetëm e vetëm që të thëtë se kam kryë një shkollë, kam diplomuë. Dhe këto universitetet private, to kollegjet private, e kanë dobin e tyre, por e kanë edhe damin rëzikshmerin e tyre. Dhe nuk kanë sukses pas taj. Kudo që për i kry në shkollimit? Sepse ka pritua gjatë shkollimit të ti me i thonë Allahut. Ashtu qysh në kam su Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Allahume inni esaluke ilme nafia. O Allahume, unë pokërkojnë nga tim hem dhonë diturit të dobeshme. Së dituria është dy llojësh, e dobishme dhe dëmshme. Disa prej intelektualëve ton nuk e kanë pas këtë qëllim gjatë kërkimit të diturisë. Diturinë e kanë marrë çfarë do të qoftë ajo. Ja? Mara ka ardhur prej Rusisë, a ka ardhur prej Serbisë, a ka ardhur prej Slovenie apo prej Kakaor, nuk e ka pas problem. Dhe nuk e ka pas problema s'ka qëllimi ka me atë dituri. Për ata o vllazën po balafachohemi me realitetin e hidhur, që njerëzit që rjedhin nga familia muslimane, dhe nana muslimane, edhe baba musliman, po ta luftan islamin edhe po i luftan muslimanet. Se këti ka dhonë zotit i të ri, po këti ka dhonë ditë ri të dëmsh me, parame në danë e tashë, Në këtë kodë dhe në këtë ven, shkellen të drejtat e muslimanve ma shumë se në shumë shtetet të botës, kusë që janë muslimant, shumic. Pra, pakicat, muslimane në Evropë, kanë ma shumë të drejta se sa ne që jemi mbi 95% muslimanë Kosovë. Ata kanë drejten e shkollimit, fetarë. Ata e kanë të drejtën e praktikimit të fesë të tyre në institucionet publike Ata e kanë të drejtën e veshës që na ne nuk e kemi Që ne endë balafacohemi me këtë problemin e veshës se motrave muslimane Andaj, është e kodë sirja e disa pseudo-intelektualve Se muslimanët Kosovë kanë të gjitha të drejta Dhe është e pa frikshme Dhe si friksohemi fare Ashtë që do të respektojmë thyrin e tyne Se ata që dojnë islam E ata që dojnë veshë e mbulejës islame Le të shkojnë e arabi Jo Ne jemi bit e këti vendi Motra tona Gratoja tona janë bia të këti vendi Këtu do të jemi musliman Këtu do të qëndroj musliman Dhe këtu jemi mbi 95% musliman Andaj kujtë si pelqen këj venë Me islam, me musliman, me gjamia, me namaz, me agjërim, me zekat, me haqë. Letë jam sën mosket, letë jam sën Lenin Gradit, apostalin Gradit. Po valla dhe ati është problem, se dhe ati me miliona musliman ka. E one nuk dinda një vend botë që s'ka musliman. Andaj ata nese nuk më ne përbalojnë kështu, është rezikë më o përbalojnë në, në infarkt. Po ata që luftojnë kështu, haptaz islamin, Allah othët, mu, tu, be gajdhikom, vëdisni me mlefin tuaj, vëdisni me inatin tuaj, vëdisni me zelozin tuaj, edhe në kështu ju themi, vëdisni se se kem asni pik mërzien që ofse vëdisni. Na jemi të thirur për tolerancë, dhe këta manifestojmë gjatë gjithë vitit, dhe gjatë gjithë jetës. Na jemi të thirur për respektimin e feve të tjera, dhe këta e manifestojnë publikisht, kur moslimanët asnjën nuk protestun, kur rëzohet gjimnazi ma autoritatinë Prishtinë, gjimnazi matematikorë e naturorë, dhe në temelit e gjimnazit ndërtohet katedralja, me e madhe ndështëta në rajonin e Balkanit. Asnjërë si ke po moslimanët të protestojnë. Ka pa zëra pse është rëzue, pse është rëzut gjimnazi, apo në ndryshë që është ndërtohet, hishë kur gjithë keqës ka, ku ka t katolik apo ortodoks, letë ndërtojnë gjdo lajën nga një kish, e drejtë të tjërë është. Ku ka të tjërë që i futë, hebrejnë, letë ndërtojnë sinagoga, mërë e janë gjdo lajë edhe në gjdo a bërë të tyne, absolutisht s'na pengon. Por një gjatë të tilë, nuk do t'ja ulejojmë të tjërëve që objekte tona fetare t'i pengojnë ata. Andaj vlazen, bë një doa. Bë një doa, si do mos ju me jullon Zotit diturit të dobishme, sepse jemi tash në të kohë, që është kohë e veçan për lutje për do, si do mos prej nese në blame të tutje, netët janë më të mira të vitit. Jemi pra në prag të djetë netëve më të mira të vitit. Andaj vlazen, andaj vlazen, i badeti ma i mirë, që ka dallu Muhamedi sallallahu alejhi dhe ka thënë është doja. Dhe doat duhet me zgjedh në kohë dhe në vende të caktuara. Dhe koha më e mirë për doat është në ditët dhe natët e zgjedhura. Dita më e mirë është dita e Arafatit në ditë para Kurban Bayramit, nata më e mirë është nata e Kadrit që prej nesër Brahma në 10 natë rresh e kërkojmë, e hulumtojmë, e gjurmojmë dhe e dëshirojmë të atakojmë. Ditët ma të mira janë dhjetë ditë e parët e mujë dhulhigje, kur haqilere tonë janë në venet e shajta, pa dhe tek ne këtu atovlenë, ndërsa dhjetë netët ma të mira janë dhjetë netët e fundit të Ramazanit në pragtët të cilave jemi. Muaj ma i mirë është muaj në të cilin jemi për doa muaj i Ramazanit Ndërsa dita me e mirë, është dita e gjumazë. Ndërsa kohët ma të mira, është fundi i ditës e gjumazë. Dë më thonë tash, mas namazit gjumazë, derin për dhimdilit, është kohë e bekuar, kohë e veçan gjatë javesë. Ndërsa gjatë natës, kohëa me e bekuar, me e mirë, përdoa, është pjese e fundit e natës, ma konkretisht tash, kohëa e syfyrit, kur ne po hamë edhe po pime edhe po lutë e mirë. Gjendja me e mirë për të bërë doa është kur jemi a gjërueshëm, kur jemi në luft, kur jemi në udhdim, kur në është bërë pa drejci, kur në është bërë zëllum, kur të dëgjojme zanin, kur të dëgjojme i kametin, pastaj në mes të e zanit edhe i kametit, pastaj gjendja shumë e shkelqyshme për doa është kur jemi me kokë në seshde, pastaj kush është prind, është gjendja shkelqyshme që të lutet për fmi të ti, Pastaj moslimi ku lutet për vëllahun e tij musliman. Pastaj kur ngrihemi natën gaxhumi, snazën gaxhumi apo edhe na zën xhumi, e ne ngrihemi dhe bëjm do. Dhe të gjitha këto janë kohë të veçanta, momente që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe asnjëri prej nesh nuk ka mundësi që të mos jetë në ndonjë rën prej këtyne. Asnjëri prej nesh nuk ka mundësi që të mos përballet me një gjendje çfarë ne i përmendëm. Andaj e lutsim Allahun subhanahu wa taala që t'na ndihmoj neve, që t'i ndihmoj të rive dhe të rejave tona. E lusim Allahun të ala që t'na drejton neve në rrug të drej dhe të mbarë, t'i drejton familje tona, farefisin ton, fqinjit, kojshit ton, politikan ton, kjo kategorie cila vërtet endë nuk po mundet me u këndel prej pas luftes. Ti nëndihmoj, konsilidojnë në radhët këta lider të partive dhe të mos mobilizohen edhe të bashkohen kunder islamit, po të mobilizohen edhe të bashkohen për islamin edhe për moslimanet, ashtu siqë po bojnë për të tjeret. Andaj lukëbën me dy standarde me punue partit politike, për dikon nan e për dikon njerëk, le të qëndrojnë në pozitin e njëtë, për dorin një standarde e jo dy standarde. Pasta e Allahu i drejtoft edhe intelektualet ton, duke filun nga Akademia e Shkencës dhe Arteve të Kosovës, se aty mbledhen shumë koka intelektualesh. Allahu i drejtoft edhe i uzoft sa ta shumita jenë të vjetër, e i shalla nuk shkojnë që shënë kështu, por ja u përmisohet gjendjen e besimit Allahu, qështë ja u ka përmisohet gjendjen shkencore me tituj të ndryshëm. Pasta e Allahu i uzoft edhe trektarët, biznesmenet, pasunikat e popullit ton, të cilët për neglizhojnë e në dhe përvalojnë zëqati nuk për edhon, andaj o vlazën këndelloni dhe tjeni pak me të kujdeshëm kër është në pytje zëqati, jepeni zëqatin, koha me mirë për të është të gjatë muajtë e bëkuartë Ramazani. Allah o të gjithve në uzoft, në drejtoft, e aty ku është mire në bashkoft, dhe nga të këshiat, nga të ligat, نغازراي ادمشه الله ان alargof اقولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم استغفر الله استغفر الله الحمد لله رب العالمين wa usalli wa usallim ala al mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima katiran ila yawm al din llazem lutoni per veten tuaj per familjen tuaj dhe per te gjith njerëzit qe kan nevoj sepse doaja lutja e ndryshon edhe caktimin doaja lutja e ndryshon edhe kaderin e allahut jo me forcën tande por me vullnetin dëshirën e Allahut. Dhe lutjet më të mira janë që fillojnë nga vetja jone, familja jone, pastaj të gjithë besimtarët muslimanë. E dini cilla është lutja më e mirë që ka bëu ndonjëherë vëllau për vëllain e vet? Tregon një shok i Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem me amrin Urwa, sa një herë gruja për i gamerit së laselëm shkonte në umre prej me dinës në meke me vizitu qabën. Dhe undan një ven me pushue dhe në të ven për i shef disa beduin njërës të shkretines ka bisedojnë. Shikoni edhe njërës dhe me thonë që jënë të malit apo shkretines ka prej ty në menqëri të menqër edhe ka prej ty në urëci. Dhe po e pyret një beduin, këtë beduinin tjetër për setë, e dinë thët kush ka bo mas mirë të doa për vlaun e vetë. Thët jo Allah se di. Thët Musa A.S. e ka bo doan mat mirë të mund shme që mund me bo vlaun për vlaun. Pse? I tha o zët, bëne vlaun tem Harunin pejgamber profet. Je pja shpalin. Kështë sa interesant, tash, me bot njëte në kategorime të. E që shtuna do të mja njësë për njënit jetërit. Me i thonë Allahot, o Allahot, Nëse une me ndoj që jë mirë, krejtë bëni si kurone. Por nëse une jë më keqë, o Allah më si bëna ta si kurone, por bëni ma mirë se sa une. Me fillu me u lutë kështu për një unë i tjetrin. Me dashë për tjetrin, ato që e dëmë për vete. Me u mundu me jetu jetën tjetri, ashtu si që jetën ti. Andaj, lutë në Allahun gjëleshanu hu, që të na përmirësën gjendjen to në të cilën jemi. Se vërtet ka shumë për të tham për gjendje në të cilën janë muslimanët, por kjo armë e fort e cila nuk më poshtet asniherë e që është në dorë të muslimanëve, duhet pak ma shumë të ashtë të punanë. Gjatë këtyre ditve dhe nedve të Ramazanit, ti ngrehim duart lartë dhe talusim Allahus Subhanahu wa Taala për mirqenjen tonë të popullit tonë dhe për ngritjen e këti popullit në një bazë të fort ekonomike Sepse ekonomia nuk lën shumë për t'u gëzuar, nuk lën shumë shpresë se ka perspektivë për rritje. Ekonomia e dërmuar e lodhur ka bosa që me mira gra edhe burra çndrojnë ne për llogore apo ne për bodrume te Hungarisë apo te Austris apo te Francës. Nuk kanë shkuar vallahi se kanë dash një para to vende. Po kanë shkuar se janë lodh shumë ekonomikisht. Andaj mund dañi vllaznit që të kontriboni në rime kambjen e ekonomisë, në përmirësimin e gjendjes ekonomike të vendit tonë. Allahu në lusim që të në ndihmon neve, që të ndihmon vlazni tonë, që të ndihmon muslimanët kudo që janë. Allahu në lusim që të në forësën gjatë tyre didve dhe nedve në adhurimin i badetin tonë. Allahu në ndihmoft, në uzoft dhe në shpetoft. Ibn al-lahe wa malaketahu yusallun ala nabiyy. Ya ayuhel ladhine amenu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammadin wa ala al-i muhammad. Kema salli'ta ala ibrahim wa ala al-i ibrahim. Innaka hamidun majid. Wabarik ala muhammadin wa ala al-i muhammad. Kema barakta ala ibrahim wa ala al-i ibrahim. Innaka hamidun majid. Ibn al-lahe wa salli'ta ala ibrahim. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله